Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman kita pada malam yang mulai ini mendapat petunjuk dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. sama-sama kita baca Umul Kitab Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'a'akibatulilmuttaqin Wa la'udhuana illa ala al-zalimin Nihmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'lihi Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Ma'yahdihi allahu falamudillalah Wa ma'yudril falaha liyalah Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku walahul hamdu yuhi wa yumit Wahuwa ala kulli shay'in qadir Wa asyadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa kalau Subhanakalau, engkau tidak memberitahu kita apa yang engkau beri tahu kita, engkau adalah Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Pemurah. Kalau Rabbul Sharih Sazri, dan mengatur urusanku, dan mengeluarkan kata-kata dari mulutku, yang mengerti ucapanku, apa lagi? Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran al Wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Mayaghfir lakum dhunubakum Wa man yuta'in laha wa rasulahu Faqad fadha fawzan azim Sadakallahu al-azim Muslimin dan Muslimat Hadirin dan hadirat Tuan-tuan dan perempuan Mudah-mudahan dalam muti Allah SWT ta Pertama dan selamanya Kita rafakkan rasa Pada Allah SWT kerana masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan, teman kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala dan memberikan kebaikan serta manfaat sebagai satu bentuk renungan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan sekalian kita kini berada di penghujung tahun. 1, 4, 3, 3 Berkurang 2 hari lagi insya Allah Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT Maka kita akan masuk tahun baru Jadi bila masuk tahun baru Maknanya umur kita pun Semakin hari semakin berkurang Orang kata bila tanya umur berapa 70 tahun Jadi tuan-tuan memang nampak macam meningkat Tapi pada hakikatnya dia semakin hari semakin berkurang kalau takdir Allah SWT umur kita 73 tahun, maka baki 3 tahun lagi. Tinggal lagi takdil orang sebut macam tu, Sebab kita pun tak tahu. Dia nak nyatakan bahawasanya, setiap hari umur kita semakin hari, semakin berkurang. Jadi bila kita sedar perkara ini, maka sepatutnya persiapan dan persediaan itu perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Maka itulah fitrah manusia. Maknanya tuan-tuan, biasanya semakin hari, semakin dewasa kita, barulah kita rasa teringat nak buat persiapan. Itu pun kalau mujur Allah SWT takdirkan umur kita melalui proses yang biasa. Kalau Allah cabut awal sikit, maka kalau tak sabar, siapa-siapa yang lupa untuk melakukan persiapan, maka dia akan berhadapan dengan Allah SWT dalam satu bentuk masalah yang begitu besar. Maka sebab itulah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dalam bentuk Allah SWT, Alhamdulillah, Allah pilih kita pada malam ini untuk bertemu dalam satu majlis ilmu dan kita semua sedia maklum betapa besarnya ganjaran nikmat yang Allah SWT sediakan bila mana kita berada dalam majlis ilmu, maka atas sebab itulah kita sebagai hamba Allah kena sentiasa berusaha untuk melazimi keberadaan kita dalam majlis-majlis ilmu Mudah-mudahan Allah Swt memberikan kefahaman dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan diampunkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim dan Muslimat mudah-mudahan dengan Allah Swt, insya Allah pada malam yang mulai ini. Saya ingin mengajak tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama kita menghayati Suatu kisah yang dipaparkan dalam Al-Quranul Karim Yang mana kita sering maklum dalam Al-Quranul Karim terlalu banyak cerita Kisah yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran Dan bila mana kita melihat dan membaca kisah-kisah ini Maka sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah kita mesti meyakini bahawa sesungguhnya segala cerita yang dipaparkan dalam Al-Quran merupakan kisah-kisah yang benar-benar berlaku. Sama ada peristiwa itu, kita kata sudah pun berlaku ataupun peristiwa itu akan berlaku. Maknanya tuan-tuan kadang-kadang Allah cerita dalam Al-Quran peristiwa yang telah pun berlaku. Dan kadang-kadang Allah Subhanahuwataala cerita peristiwa yang akan berlaku sama ada peristiwa itu akan berlaku sewaktu Nabi masih lagi hidup ataupun selepas kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat kelak nanti maknanya tetapi kita mesti yakin sebagaimana sebagai contoh yakinnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap kisah bila mana turun surah ar rum kalau tuan-tuan kita lihat surah Ar-Rum. Al Alif Lam Mim gulibatir Rum. Bagaimana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, tentera-tentera Rom dikalahkan. Dan bila kita lihat sejarahnya bila mana Parsi dan Rom kuasa besar. Rom di sebelah barat, Parsi di sebelah timur. Di tuan-tuan bila Parsi mengalahkan tentera Rom Kerajaan Rom pada ketika itu kita istilahkan sebagai tunggu nak istilah yang tunggu nak dihapuskan saja macam kerajaan hari ini lah mudah-mudahan maknanya tahun-tahun sekarang tunggu retak tu tunggu hancur saja kalau di sudut sejarah memang mereka merasakan bahasanya memang tak ada peluang dah untuk Rom nak naik semula tetapi kalau kita baca dalam Al Quranul Karim dalam surah Ar-Rum surah yang ke-30, Allah SWT menceritakan bagaimana selepas kekalahan tentera Rom yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, maka Allah SWT menceritakan selepas itu Allah menjanjikan kemenangan tentera Rom. Tonton bayang, bila ayat ini turun, kita lihat tuan-tuan di sana ada persamaan di antara Arab Jahiliyah dengan Parsi. Sebab kalau kita lihat, Rom merupakan Kristian yang meyakini Allah SWT. Tetapi Parsi menyembah matahari dan menyembah berhala. Jadi dia ada persamaan dengan Arab Jahiliyah yang menyembah berhala. Bila mana Parsi menang dengan Rom, maka mereka bergembira. Sebab ada persamaan. Tetapi bila turunnya ayat ini, menyebabkan iman para sahabat diuji. Bila Allah sebut tentera Rom dikalahkan dan akan mendapat kemenangan selepas beberapa tahun. Allah sebut fi bid'a'in sinin. Kalau kita perhatikan dalam surah Ar-Rum, Allah SWT menceritakan surah Ar-Rum 404. Sepintas lalu saya nak sebutkan bahawasanya bila surah Ar-Rum ni turun, Allah Subhanahu Wa menyatakan bahawa Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ringkasnya Allah sebut tentera Rom dikalahkan. Itu satu fakta. Jadi tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi adnal ardi kita kata tempat yang terendah di dunia. Jadi tuan-tuan kita nak sebut kajian telah dibuat saya nak sebutkan bahasanya bila Allah menyatakan bahawa mimba di ghalabihim say'alibun selepas dia kalah, dia akan menang balik fi bid'isinin dalam tempoh beberapa tahun. Jadi tuan-tuan sekalian kalau kita baca terjemahan dia akan sebut fi bid'isinin dalam tempoh beberapa tahun. Sebenarnya tuan-tuan fi bid'i bid' ini tuan-tuan tak ada pun dalam terjemahan bahasa Melayu. Mana tuan, tuan terjemahan sepatah tu tak ada. Sebab kalau kita lihat dari sudut huraian Al-Tafsir, bid'i ini maksudnya tiga ke sembilan tahun. Maksudnya, tuan-tuan, bid'i maknanya tiga ke sembilan tahun. Jadi, tuan-tuan sekalian, bila ayat ni turun, Arab jahilah mencabar Abu Bakar As siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, macam mana sekarang ni? Kamu percaya tak ayat ni? Lepas tenteram dikalahkan, Allah sebut, Tentera Rom akan menang semula dalam tempoh tiga ke sembilan tahun. Maka tuan-tuan Abu Bakar pada ketika itu berani meletak pertaruhan. Jadi tuan-tuan waktu itu judi tidak lagi diharamkan. Jangan tuan-tuan ambil dalini not start. Dulu Abu Bakar pun buat pertaruhan. Jadi tuan-tuan Abu Bakar buat pertaruhan. Dia yakin. Tentang sekarang ringkas cerita. Selepas tahun berlalu, tak ada. Dua tahun tak ada. Tiga tahun tak ada. Jadi Allah sebab, 3 ke 9 tahun. Lepas tiga tahun, tuan-tuan berlalu tak ada juga. Empat tahun pun tak ada. Dalam tempoh itu, tuan-tuan, setiap hari lebih kurang bila amat jahilah jumpa umat-umat Islam, mereka buat kita kata, buat sinis lah. Macam mana wakar yakin tak? Datang jumpa lagi. Macam mana wakar yakin tak? Tuan sampai dah tahun yang ketujuh. Bila tahun yang ketujuh, bila Arab jahilah jumpa buaka, buaka tunjuk dua tahun lagi. Maknanya tuan-tuan baki dua tahun lagi. Maknanya kalau tuan-tuan sekalian tak menang juga tentera Rum, maknanya maruah Islam akan tercalak. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, tentera Rum menang semula. Pada tahun tujuh tahun selepas turunnya ayat ini maka membenarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran. Jadi tuan-tuan nak sebutnya cerita-cerita, kisah-kisah dalam al-Quran semuanya benar. Sama ada perkara itu telah pun berlaku ataupun yang akan berlaku ataupun perkara itu tak masuk di akal kita. Kan tuan-tuan bila kita baca kisah dalam al-Quran ni banyak antara kisah yang kita kata tak pernah masuk akal, kisah Ashabul Kahfi. Kita baca kisah tersebut bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menidurkan ashabul kahfi Pemuda-pemuda yang tidur dalam gua itu Selama Berapa tahun tuan-tuan? Salasumiatin -tuan? sinina wazdadu tis'a Kata Allah selama 309 tahun Logik ya tuan-tuan sekalian Orang tidur 300 tahun Ada siapa sini tidur sampai setahun Tak bangun-bangun Tak ada tuan-tuan sekalian kita paling lama tidur pun, tuan-tuan. Ha? Orang kata kalau sehari tidur tu pun ke memang luar biasa lah. Ha. Sebab kita standard 8 ke 9 jam tu ke dah puas lah. Sebab antara-antara, tuan-tuan, bila kita tidur lama ni, kita akan lapar. Bila lapar, bangun ha. Maknanya, tuan-tuan, satu kisah yang kalau ikut logik kita memang tak logik. Maka, mari lagi kita mengucapkan kita sebagai hamba Allah untuk kita yakin. Peristiwa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran merupakan kisah yang pasti ataupun benar-benar berlaku. Termasuklah kisah yang kita nak lihat pada malam ini berkenaan dengan kisah Al-Baqarah. Kisah berkenaan dengan seekor lembu betina. Dan kita tersedia maklum, tuan-tuan sekalian dalam Al-Quranul Al Karim banyak kisah haiwan. Maksudnya, tuan-tuan, bukan sekalian kisah manusia, Allah cerita dalam Al-Quran, kisah haiwan pun banyak kisah gajah pun ada, kisah labah-labah pun ada, semut pun ada. Apa lagi tuan-tuan? Unta pun ada, macam-macam kisah Termasuklah al-Baqarah tentang seekor lembu betina. Dan tuan-tuan sekalian kisah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala muatkan dalam suratul Baqarah. Maknanya tuan-tuan ulama menyatakan bahawa nama surah al-Baqarah itu diambil kerana dalam surah tersebut adanya kisah berkenaan dengan al-Baqarah seekor lembu betina. Jadi tonton apakah kisah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan dalam surah ini bermula ayat 67 sehingga ayat 74. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Musa ni Musa inna Allah ya'muruukum an tazbahu baqarah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 Innallaha ya'muruukum an tazbahu baqarah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina Qalu atattakhizunahu huzwan maka kaumnya pun menjawab wahai Musa adakah kamu nak memperbodoh-bodohkan kami maka Musa pun berkata aku memohon perlindungan Daripada Allah supaya selamatkan aku daripada termasuk di kalangan orang-orang yang jahil Jadi tuan-tuan ayat 67 ini merupakan mukaddimah Kepada suatu kisah di antara Nabi Musa alaihissalam Dan kaumnya yakni Bani Israel di mana Allah Swt menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel bagaimanakah kisahnya kata Allah wahai kalau Musa likaumih dan ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya sesungguhnya Allah Swt memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Yang mana tuan-tuan sekalian arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada Bani Israel yang disampaikan oleh Nabi Musa AS untuk menyembelih seekor lembu betina, hukumnya hukum wajib. Berbeza dengan kita baru ni korban. Korban hukumnya sunat muakad kita pada baru ni. Tetapi tantan arahan Allah swt kepada bani Israel untuk menyembelih seekor lembu betina merupakan arahan yang wajib. Dan kalau kita perhatikan di sebalik kewajipan kepada bani Israel untuk memeriah untuk menyembelih seekor lembu betina, sesungguhnya perintah ini dia ada kisah di sebaliknya. Sebagaimana kita sebut kisah korban. Bila kita sembelih lembu baru ni tonton sekalian kita pun semua sudah maklum kisah di sebalik pensyariatan penyembelihan korban iaitu kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi masallam. Maka tuan-tuan sekalian begitulah kisah di antara Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel untuk sembelih seekor lembu betina dia ada cerita di sebaliknya dan cerita ini tuan-tuan sekalian kalau kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail kita boleh lihat dalam al-Quran. Tetapi kisah di sebalik turunnya perintah ini dia tak terdapat dalam al-Quran. Atau dalam bahasa mudah faham secara detailnya kita tak jumpa. Cuma Allah sebut secara umum sahaja. Dan insya-Allah kita akan lihat perkara itu. Maknanya tuan-tuan sekalian kisah di sebalik Peristiwa turunnya perintah Allah kepada bani Israel untuk menemui seekor lembu betina kisah itu kita boleh rujuk dalam kitab-kitab tafsir sebagai contoh tafsir yang masyhur tafsir Imam Ibn Kasyir rahimahullah taala bila kita buka kitab tersebut tengok huraiannya ada dinakalkan dibawakan kisah yang sumber dia daripada kitab bani Israel. Jadi, tuan-tuan boleh kita sebut sumber daripada kitab Bani Israel, maknanya tentang kisah ni, cerita ni, cerita yang kita kenali sebagai Israeliyat. Jadi, tuan-tuan boleh sebut Israeliyat, biasanya kita kata ini ditokok tambah. Dan pada hakikatnya, tuan-tuan sekalian ulama menyatakan bahawa, tak semua cerita yang sumber daripada Bani Israel, kitab ini tak semua cerita tu cerita yang tipu. Dia ada cerita-cerita yang memang benar-benar berlaku. Tinggal lagi tuan-tuan, kita tak ada indikator, tak ada satu ataupun bentuk piawaian yang untuk kita nak mentarjihkan ataupun nak menghukum, ataupun nak meletakkan status cerita ni. Sebagaimana kita boleh meletakkan status hadis-hadis. mana ini, ok, ini ustaz, ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis Maudok, ini hadis da'if, kita boleh letakkan. Tapi tuan-tuan, cerita-cerita Bani Israel ni kita tak boleh nak letakkan. Ok, ustaz, ini hadis ni, cerita-cerita ni sahih. Cerita ini cerita ditokok tambah. Ha. Maka tonton tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Tapi tonton sekalian cerita ini apa pun kedudukannya dia dibawa dalam kitab Bani, ha. dalam kitab Tafsir Imam Ibn Katsir, rahimullahu taala. Mungkin tonton melihat kepada ada asal usul cerita ini. Ada catatan dalam Al Quran ada cerita ini secara umum mungkin betul, mungkin ha, ditokok tambah. Maka tuan kisahnya bagaimana, ringkasnya pada zaman itu ada seorang lelaki. Yang mana lelaki ini dia mempunyai harta yang cukup banyak. Lalu tuan-tuan, sekarang bila harta dia cukup banyak, dia ada satu saja masalah. Kerana dia ni, walaupun harta dia banyak, dia tak ada pun memiliki seorang pun waris. Tuan-tuan, bini, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada pap, tak ada semua tak ada lah. Yang ada hanya seorang sahaja, Ibnu Akhihi. Anak sedara dia. Lalu tuan-tuan sekarang anak sedara, Tengok pak sedara, Harta bukan main banyak sekali. Maka tuan-tuan anak sedara pun tahu, Satu hari nanti dia akan mewarisi harta pak sedara dia. Lalu tuan-tuan apa yang dia buat? Dia berdoa supaya pak sedara dia cepat sikit mati. Yang ni tuan-tuan bahaya kita kalau kita ibu bapa, tuan-tuan sekalian, anak-anak kita, waris kita yang tak berapa nak beriman, ni, dia akan cepat berdoa, oh, ya Allah, lambat ke mati, ya ayah pakku ni. Supaya cepat sikit aku uruskan harta. Nampak macam mereka ni tak pandai nak uruskan harta. Maknanya tuan-tuan nampak sebab tu nampak macam beradab. Maknanya tuan-tuan harta ni menyebabkan anak selera ni dia kelabu mata lah. Maka dia berdoa supaya pak saudara dia cepat sikit mati. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala, pak saudara dia tak mati-mati. Hak tu yang pening. pikir punya pikir macam mana ni. Doa-doa dah, tak mati-mati. Maka tuan-tuan, anak saudara ni tekat. Lambat sangat mati, maka dia ambil keputusan untuk dia bunuh pak saudara dia. Jadi tuan-tuan bila bunuh pak saudara dia, dia pun tahu. Bila dia bunuh pak saudara dia, mungkin orang akan syak dia. Orang akan tuduh dia sebagai pembunuh. Sebab nak dapatkan harta pak saudara ni. Maka dia pun cerdik. Dah bunuh pak saudara dia. Maka dia bawa mayat pak saudara dia tu. Pindah ke puak sebelah lain. Katalah tuan-tuan ada puak A dan puak B. Dah bunuh pak saudara dia dari puak A. Malam tu dia campak. Bawa mayat pak saudara ni. Pergi campak di puak B. Esok pagi. Bila... Puak A tahu mayat puak saudara ada di puak B maka mengamuk puak A nak mempertahankan kebangsaanlah ni. Dia tonton kata puak A, puak B mesti bertanggungjawab di atas kematian puak saudara ni daripada puak kami. Tapi puak B tak perhati mereka kata mereka tak tahu apa cerita, tahu-tahu saja ada saja mayat ni. Macam mana kami nak bertanggungjawab kami pun tak tahu. Maka tonton cakap-cakap hampir-hampir nak berlaku pergaduhan yang begitu besar dan nak berlaku pertumpahan darah cuma tuan-tuan takdir Allah Subhanahu Wa ada seorang lelaki dalam ramai-ramai itu memberikan satu cadangan dia kata semua nak bergaduh semua nak bertumpah darah dan sebagainya maka dia mencadangkan apa salahnya kalau kita selesaikan cara baik tak payah bergaduh tak ada berlaku pembunuhan dan sebagainya Maka saya cadangkan untuk kita selesaikan secara aman baik Maka saya mencadangkan apa salahnya Untuk kita bawa masalah kita ini bertemu Nabi Musa alaihissalam. Mana tahu kok Nabi Musa boleh beritahu kita, kita siapa yang membunuh Pak Sar Jadi takpun pula kita nak bergaduh Kan selesai Jadi tuan-tuan boleh cadangkan ini diutarakan Banyak saya pun fikir juga Ish, Betul juga kata hamba Allah ni Maka mereka pun sepakat bahawa masalah mereka ini jumpa Nabi Musa alaihi Bila mereka bertemu Nabi Musa alaihi mereka cerita masalah mereka, minta tolong Nabi Musa alaihi salam untuk bagitahu mereka siapa yang membunuh, siapa yang pembunuh sebenarnya. Ini? Maka Allah subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, Inna Allah ya'murukum an tadhbahū Kata Nabi Musa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina Jadi tonton ini asal usul cerita yang sandaran daripada kitab Bani Israel Jadi tonton nak percaya pun tak apa tak percaya pun tak apa Cuma tonton saya sebut dia awak tadi dia ada asal usul cerita dia Malahnya dalam Al-Quran Allah sebut secara umum. Cuma nak sebutnya itu sedikit kisah disebalik turunnya arahan ini. Malahnya tatan kita boleh baca kisah ini ayat ni. Kita tahu bahawasanya arahan ini bukan tiba-tiba saja muncul. Malahnya tatan maksudnya bukan tiba-tiba saja bani Israel dipanggil oleh Nabi Musa dan Nabi Musa pun mengatakan wahai kaumku Allah perintahkan kamu untuk sembelih seekor lembu betina. Jadi, dia tahu bukan begitu keadaannya. Sebaliknya ada kisah nabi Israel, bani Israel datang jumpa nabi Musa mohon bantuan untuk mencari siapa yang membunuh pak selalu ini. Maka Allah menurunkan wahyu kepada bani Israel untuk menyembelih seekor lembu betina. Dari Tuan-Tuan, sekian Allah menceritakan. Bilamana bani Israel mendengar arahan ini untuk mereka sembelih seekor lembu betina. Maka Bani Israel pun menjawab Mereka kata, wahai Musa Adakah kamu nak memperbodoh-bodohkan kami? Tuan-tuan, udahlah mereka datang jumpa Nabi Musa Minta bantuan, minta pertolongan nak selesaikan masalah mereka ini Tiba-tiba bila Allah perintahkan mereka Agar menyemulis seekor lembu bertina Mereka boleh kata Mereka boleh kata Musa, kamu nak mempermainkan kamikah? Tentang sekalian, ulamak taksir mengurangkan secara panjang lebar. Kenapa Bani Israel tiba-tiba boleh jawab macam itu? Maknanya, tiba-tiba boleh kata, wahai Musa, adakah kamu nak mempermainkan kami? Kerana, sesungguhnya, di sebalik jawapan itu, dia ada sebab musabab. Maknanya, tonton, dia ada sebab kenapa Bani Israel boleh berani jawab macam tu? Antara lain, tatan kerana bila mana mereka jumpa Nabi Musa alaihi salam, mereka hasrat mereka, matlamat mereka nak tahu siapa yang membunuh Pak Saran. Tiba-tiba Nabi Musa boleh kata, Inna Allah yakmurukum antazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu agar menyemulis seekor lembu bertina. Jadi, tatan bani Israel tak dapat fikir di manakah logiknya. Di manakah logiknya untuk kita nak mencari pembunuh ini dengan kita nak semelesek kolamu bertina? Sebagai contohlah, tuan-tuan sekalian, katakanlah di surau tuan-tuan ini, setiap minggu ada saja masalah kecurian. Lepas satu barang hilang, barang ni hilang pula, campur pula duit hilang, pening edekir surau. Jadi eh, tuan-tuan fikir fikir, tengok tanya orang ini tak tahu, tanya orang ini tak tahu. Maka ambil keputusan untuk kita buat laporan polis Ingatkan nak selesai secara dalaman Tapi melebabkan uh, kerugian yang agak besar Maka ambil keputusan untuk pergi buat laporan polis Sampai di balai Wakil surau pun menyatakan Tuan Respektor nak minta tolong sangat pihak polis Untuk buat siasatan di surau kami ini. Sebab hampir setiap minggu ada saja masalah kecurian. Jadi minta tolong polis untuk siasat cari siapa sebenarnya yang mencuri. Damu sikit tuan-tuan sekalian, tuan inspektor pun bagi tahu. Dia kata tuan-tuan sekalian, bos saya baru bagi tahu tadi. Untuk masalah tuan-tuan ni, bos saya kata balik nanti cari ayam kampung sembelih ayam tu. Jadi tuan, -tuan agak-agak tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan mesti fikir ish, dah gila ke polis? Kita datang ni nak tahu siapa yang mencuri. Tiba-tiba dia boleh kata balik rumah kamu nanti cari ayam kampung sembelih ayam tu. Maka tonton kita pun berfikir di mana logiknya. Macam mana kita nak tahu pencuri ni. Maka begitulah Bani Israel, mereka tak dapat fikir di mana logiknya. Lalu mereka berkata, Wahai Musa jangan kamu nak mempermain-mainkan kami. Sebab yang kedua kata ulama, kenapa mereka jawab begitu? Secara ringkasnya, sebelum turunnya arahan ini, dia ada satu kisah yang masyhur berlaku kepada Bani Israel. Yaitulah kisah berkenaan dengan Musa as-Samiri. Kalau kita baca kisah Musa as-Samiri, bila mana ketiadaan Nabi Musa perang bermunajat dengan Allah subhanahu wa taala di Bukit Tursina, maka Musa as-Samiri ini nak Memperdaya, mempengaruhi Bani Israel Maka dia buat ukiran Dalam rupa bentuk seekor lembu Dah ok, dah kata rupa bentuk seekor lembu Dia salut lembu tu dengan mahl pula Bahkan syaitan pemain peranan masuk Meniupkan, ha, kita kata Masuk dalam ukiran lembu tu Dan mengeluarkan suara Lalu tuan-tuan sekalian Musa As-Samili Panggil semua Bani Israel Berkong Beritahu Wahai sekalian manusia Kita ni Tunggu Musa punya Main lama sekali Musa nak jumpa Tuhan dia Rupa-rupanya Dia kata Tuhan kita ni Inilah rupa. Maksudnya tuan -tuan, Musa As-Samili Kata Lembu ni lah Tuhan kita Tuan-tuan bukan Calang-calang Salut dengan mah. Macam tuan, tuan tengok Di batu kek tu lah Betul tak, Tuan Mah, Wallahu'alam lah. Jadi, Tuan-Tuan, Musa sambil memperdaya Bani Israel. Dan mereka ni, boleh katakan, hampir ramai yang percaya bahawasanya lembu ni Tuhan mereka. Lalu, bila mana turunnya arahan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor lembu betina, maka mereka merasakan bahawa Nabi Musa nak mempermain-mainkan mereka. Nak suruh mereka sembelih Tuhan mereka. Marah lah, Tuan-Tuan. Maka mereka merasakan maksudnya Nabi Musa nak memperbodoh-bodohkan mereka, mempermainkan mereka. Lalu mereka berkata, wahai Musa, jangan kamu nak mempermainkan kami. Jadi tuan-tuan bila mereka menjawab begitu, Nabi Musa AS berdoa kepada Allah SWT. Qala a'uzu billahi an akuna minal jahiliin. Nabi Musa mendengar jawapan Bani Israel itulah menyebabkan Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku memohon perlindungan daripada termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Sebab apa tonton Nabi Musa doa begitu? Kerana jawapan yang diberikan oleh Bani Israel itu sebenarnya mencerminkan kejahilan mereka. Maknanya cakap mereka merasakan bahawa arahan Allah itu nak mempermain mereka. Sebenarnya pada hakikatnya Allah Subhanahu Wataala mengarahkan mereka untuk menyelesaikan kalimbu betina untuk nak menyelesaikan masalah mereka. Tapi bila mereka boleh menjawab kalu acat tak maka Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya selamatkan diri daripada termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Jadi tonton ayat ini merupakan cerita awal permulaan kisah di antara nabi Musa dan bani Israel. Lalu tonton sekarang ni, setelah arahan sudah pun turun, maka perintah itu perintah yang wajib. Jadi bani Israel menghadapi masalah untuk mereka nak melaksanakan arahan ini, mereka rasa berat nak buat? mereka nak buat pun rasa salah, tak buat pun salah. Ini mereka pun fikir, fikir punya fikir macam mana ni? Sebab mereka yang datang jumpa Nabi Musa. Kalau Nabi Musa yang datang jumpa mereka, ya ada apa ada masalah ke boleh saya bantu, lain cerita. Tapi tuan-tuan ni mereka datang jumpa Nabi Musa lah insya-Allah. Bila arahan itu sudah pun turun, maka mereka ada masalah pula nak melaksanakan arahan ini. Mereka semua dia fikir-punya fikir, fikir tentang sekalian Maka Bani Israel dapat idea Macam mana nak selamatkan diri Daripada melaksanakan arahan ini Tentang arahan dah turun Perintahnya wajib Jadi fikir-fikir fikir, macam mana kita nak buat Supaya tak perlu kita laksanakan perintah ini Maka mereka pendapat idea Iaitulah mereka sengaja Mencipta pelbagai bentuk persoalan Maka sahaja tanya macam-macam soalan dengan harapan perintah itu akan ditarik balik. Maknanya tuan-tuan bila mereka tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, maka dengan harapan Nabi Musa berfikir untuk tarik balik perintah ni. Yang ni tuan-tuan memang zaman berzaman dia akan berlaku lah. Maknanya tuan-tuan bila Arhan tu keluar bila kita rasa berat nak buat perintah ni, arahan ini Kita akan rasa macam mana nak selamatkan diri Antara cara kita sahaja tanya macam-macam soalan Contohlah, tuan-tuan sekalian Malam esok kita nak buat majlis sambutan ma'al hijrah Nak buat ceramah perdana Ceramah pun jemputan yang istimewa Jadi, tuan-tuan, pengurusi surah pun bagi tahu. Sijan jemaah sekalian disebabkan malam esok Kita nak buat malam grand sikit jadi saya mengarahkan semua sidang jemaah sekalian muslimin Untuk malam nanti, malam esok nanti Pakai baju Melayu sepasang Siapa tak pakai tak boleh datang Jadi tuan-tuan, ish Ada lima, enam orang rasa berat nak buat Dia nak datang tapi tak boleh datang Sebab rasa berat nak pakai Jadi tuan-tuan macam manalah supaya arahan ini ditarik balik Saja tanya macam-macam soalan Bangun, seorang tanya. Tuan pengurus ni nak tanya. Esok kita nak pakai baju Melayu sepasang ni, nak tanya sikit. Nak pakai baju style macam mana? Nak pakai yang tak ada colour ke yang ada colour? Jadi tuan-tuan, tuan-tuan kata, tak apa, saya tak kisah. Janji baju Melayu sepasang. Bangun, seorang lagi tanya pula. Tuan pengurus ni saya nak tanya. Bila kita pakai baju Melayu sepasang ni, mesti kita nak pakai sampin. Jadi sampin tu nak corak macam mana? Yang banyak bunga ke yang tak ada bunga? Pening Tuan Mersi. Mana soal tanya Tuan Mersi saya nak tanya. Esok tu nanti nak pakai baju-baju tapi warna-warna apa? Jadi tuan, tuan banyak soalan. Maka Tuan Musi pun terfikir soal dia mungkin payah kot. Maka Puan Musi pun kata beginilah. Saya nak sekalian. Saya kira batal arahan tadi. Tuan-Tuan boleh lah pakai baju apa pun tak apa. Janji datang. Ha. Jadi tuan, tuan yang tanya tu lah. Sebab arahan dia tarik balik. Kalau ha. tidak tuan, tuan tak boleh datang. Dia tak datang, tak boleh makan. Dia tak boleh ringkas cerita, begitulah kalau kita boleh kiaskan. Maka begitulah Bani Israel. Mereka tanya macam-macam soalan dengan harapan Allah tarik balik arah itu. Maka setiap soalan itu direkodkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillah min rajim. Qalu, du'ulana rabbaka yubayyillana mahi. Qala, innahu yakulu innaha baqaratun la wala bikrun awana um bainadhalik faf'alu ma tumarun kata Allah Subhanahu wa taala Bani Israel bertanya mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam wahai Musa tolong tanya kat Tuhan kamu lembu yang nak kami sembelih itu Mahi lembu tu apa sifat dia tonton tiba-tiba tanya sifat lembu baru ni tonton bila kita buat korban baru ni ada ke orang tanya ustaz kita nak sembelih lembu ni ustaz tapi nak cari lembu yang sifat macam mana? Yang sifat yang jenis pemarah ke, yang pemalu ke, yang segan-segan ke? Ada Tanten orang tanya. Tapi Tanten Bani Israil saja tanya, "Mahi, apa sifatnya lembu tu?" Jadi Tanten bila mereka saja tanya, suatu arahan yang sudah pun jelas bentuknya. Sebab apa saya katakan jelas? Sebab Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS Inna Allah ya'murukum amtadbahu bakara Seekal lembu batina Apa yang tak jelas? Melainkan kalaulah perintah itu Nabi Musa kata Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk sembelih binatang pat kaki Mungkin tuan-tuan banyak tanya Pat kaki ni banyak Kuda pun dia, keldai pun dia, banyaklah Gajah pun dia macam-macam. Tapi ini Allah sebut, Baqarah, seekor lembu bertindak. Maka tentang arahan sudah pun jelas. Tapi disebabkan Bani Israel rasa berat nak melaksanakan arahan tersebut, maka mereka tanya saja. Saja tanya. Mahi, apa diakah sifat lembu itu? Jadi bila mereka saja tanya, Allah SWT pun menjawab. Dan jawapan Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan merumitkan lagi keadaan Maknanya tonton bila perintah itu dikeluarkan Diturunkan Maka perintah itu dalam bentuk yang umum Baqarah Seekor lembu batina Bila mana mereka sengaja tanya soalan Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab Dan jawapan Allah subhanahu wa ta'ala itu Asalnya perintah yang umum Dia akan jadi lebih khusus bila Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab qala innahu yaqulu innaha baqaratun bikrun awanum bainadhalik kata Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya Musa kata wahai kaumku Allah menyatakan bahawa lembu itu apakah sifatnya La faridun lembu itu tua pun tidak Walabikrun muda pun tidak Awanun baina Umur dia berada di antara keduanya Maksudnya tuan-tuan Bani Israel terpaksa cari juga Lembu yang tua pun tidak Muda pun tidak Tuan-tuan muslimin dan muslimat Sekarang saya nak tanya Lembu tua ni berapa umurnya? Yang kita sebut lembu warga emas ha. Kalau orang warga emas Kita tahu 60 tahun ke atas yang lembu wagemah ni berapa tahun? Ada siapa pengelola lembu? <laughs> Penternak ke? Pengeksport ke? <laughs> orang kata tuan-tuan lembu yang start wagemah ni Dia orang kata 5 tahun dan ke atas Maknanya tuan-tuan itulah saya pun tak sepat nak kaji kajilah Tapi begitulah lebih kurang orang kata Jadi tuan-tuan lembu 5 tahun ke atas ni wagemah lah Angusia tuan-tuan 5 -tuan, tahun baru nak masuk tarikah Maknanya tuan-tuan jauhnya kita dengan lembu ni dia tuan, tuan nak sebutnya kalau begitulah ukurannya La Faridun tua tu lima tahun ke atas Muda ni tiga tahun ke bawah Maka tuan, -tuan kalau itulah ukuran umur itu Maka cari lembu yang tiga ke lima tahun sahaja Kan dah payah Maksudnya tuan, tuan kalau terus buat kan senang Carilah setahun pun tak apa, dua tahun pun tak apa, enam tahun pun tak apa tapi bila dah tanya soalan, maka perintah itu jadi perintah yang khusus. La faridun wala la bikrun tua pun tidak, muda pun tidak. Lalu setelah Nabi Musa jelaskan kepada Bani Israel, apakah sifat lembu itu? Faf'alu matu marun. Allah berfirman laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maknanya tuan-tuan setelah Nabi Musa jelaskan kepada mereka untuk... Mereka faham apa sifat lembu itu. Maka Nabi Musa ingatkan kepada Bani Israel. Supaya wahai kaumku. Jangan kamu tanya lagi soalan. Nabi Musa bagi amaran. Sebaliknya kata Nabi Musa alaihi salam, AS. Buat sajalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan banyak tanya dah. Tanya. Buat soalan. Terus buat je. Tanya, tanya soalan. Maknanya tuan-tuan Nabi Musa bagi nasihat, bagi amaran, bagi peringatan Kepada Bani Israel supaya jangan tanya lagi soalan Sebaliknya terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan sekalian walaupun diberikan peringatan Berikan amaran Bani Israel satu kaum yang tidak mendengar arahan Yang tidak mendengar amaran daripada Nabi Musa AS Sebaliknya mereka sengaja tanya lagi soalan yang kita boleh baca dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa, "قالوا لعلنا ربك يبين لنا ما لونها" "قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر ناظرين". Kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi Israel mengadu kepada Nabi Musa wahai Musa, tolong tanya ke Tuhan kamu. Lembu yang nak kami sembelih ini, lembu itu ma launuha? Lembu tu nak cari lembu yang warna apa? Tanya warna lembu pula. Tonton, lembu ni banyak kepilihan warna. Sampai bila tanya ma launuha? Lembu ni warna apa? Jadi, tonton bila mereka saja tanya tentang warna lembu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab dan sudah pasti kata para alim ulama, jawapan itu dia akan mengkhususkan lagi perintah tersebut. Qala innahu yakulu innaha baqaratun safra. Maka Allah menyatakan bahawa Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya. Apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, iaitulah Allah menyatakan bahawa syari lembu yang berwarna safra. Warna kuning. Dan tuan-tuan kata Allah, kuning ni bukan sebarang kuning. Sebab kita tahu tuan-tuan warna ni ada sifat dia. Macam kita kata warna merah. Oh, kata Nyalik Ustaz, merah ni banyak Ustaz. Merah jambu pun merah. Merah ni, merah darah ikan pun merah Ustaz. Merah jantung pisang pun merah juga. Jadi tuan, tuan banyak sifat dia. Maka begitu juga kuning. Kuning diraja pun kuning. Kuning tua pun kuning. Kuning cair pun kuning. Banyak kuning. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Fa qi'un lawnuha Lembu tu mesti cari lembu yang berwarna kuning Dan kuning itu sifat dia macam mana? Kuning yang tua Mana kuning pekat lah Tak nak cari kuning yang cair, tak nak Bahkan kata Allah Tassurun al nazirin Dia akan memberikan ketenangan kepada diri kamu Bila kamu melihat lembu tu Ada kata tanda, tanda baru ni? Tengok lembu, ustaz rasa tenang dia fikirannya. Ha. Tengok lembu boleh rasa tenang fikiran. Kehebat lah lembu ni. Tapi tentang itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Lalu tuntaskan setelah dijawab oleh Nabi Musa as. Persoalan yang kedua diutarakan oleh Bani Israel dalam arahan itu, tiba-tiba tanya lagi soalan. Maka Allah Subhanahu Wataala merekodkan apa yang mereka tanya dalam kisah tersebut qalu du' lana rabbaka yubayyin lana ma hi wa inna insha allah la muhtadun bagaimana tuan-tuan kedegilan bani israel untuk nak melaksanakan perintah allah subhanahu wa taala dah tanya sekali soalan sekali kedua soalan tiba-tiba tanya lagi soalan buat kali yang ketiga mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa tolong tanya kat Tuhan kamu. Lembu yang nak kami semelih ini mahi, apa sifat lembu tu? tanya lagi sifat lembu. Bahkan dan tanpa pada kali yang ketiga ini, mereka memberikan alasan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa alasan mereka? Innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allahu muhtadun. Mereka kata, wahai Musa, tolong tanya ke Tuhan kamu Lembu yang nak kami sembelih ini Lembu itu apa sifatnya? Kerana sesungguhnya Lembu yang kamu perintahkan untuk kami sembelih itu Kami dah rasa confused Kami dah rasa samar-samar Bagaimana kita kata sifat lembu yang kamu maksudkan tadi Jadi mudah-mudahan dengan kamu terangkan lagi satu sifat lembu ini Kami diberikan petunjuk oleh Allah Untuk melaksanakan arahan ini Maknanya mana tatapan punya hebat degilnya Bani Israel ni udahlah malas nak buat udahlah rasa malas ah eh? nak buat arahan ni bagi alasan pula maka tentang bila mereka sengaja tanya soalan buat kali yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala jawab dan jawapan Allah Subhanahu Wa Taala kata para alim ulama pasti akan merumitkan lagi keadaan kalau mereka tanya soalan soalan pertama Allah jawab Umurnya tua pun tidak muda pun tidak Tanya soalan kedua apa warna lembu tu? Allah jawab lembu tu kuning, kuning tu kuning tua dan sejuk mata memandang. Bahkan kata Allah subhanahu wa taala dan jawapan yang ketiga ini. Kalainnya, bakkaraun la dalul tu sirul arq walataskil harz musallamatun la syiatafiha. Tontak mereka tanya apa sifat lembu? Tiba-tiba Allah subhanahu wa taala jawab dengan empat sifat makna tonton Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghukum mereka. Maka tonton bilamana mereka bertanya apa sifat lembu itu maka Nabi Musa menyatakan bahawa Allah me mewahyukan kepada kamu agar mencari lembu betina yang sifat dia macam mana? Yang pertama la zalulun <tune> tufiru Lembu itu tidak pernah menghinakan dirinya dengan membajak tanah. Tonton zaman itu memang majoriti Lembu-lembu yang ada zaman tu Memang kerja lembu ni Membajak tanah Memang itu kerja utama Tiba-tiba Allah SWT Boleh sebut la Kena cari lembu yang tak pernah Buat kerja membajak tanah Maknanya tuan-tuan Tuan dia ni memang sayang Sungguhkan lembu ni Tak nak bagi kerja berat-berat Takut rosak tapak Macam kita lah tak nak buat kerja Takut rosak Takut rosak tapak kaki kita contoh begitulah kod. Ha. Jadi Tuhan kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan kamu cari lembu yang pernah membuat kerja membajak tanah. Kenapa payah nak cari? Yang kedua kata Allah wala taskil har dan juga tidak pernah membuat kerja mengairi tanaman. Tuan-tuan sekarang -tuan, inilah dua kerja utama. Dua scope tugas lembu-lembu yang zaman tu. Maknanya tuan-tuan, tuan dia pelihara lembu ni untuk digunakan membajak tanah dan mengalir tanaman. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kena cari lembu yang tak pernah buat kerja ni. Memang satu tugas yang cukup-cukup berat. Maknanya tuan, tuan satu pencarian yang cukup-cukup payah. Bahkan kata Allah yang ketiga, musallamatun. Musallamatun ini kalau kita lihat terjemahan dia selamat. Maknanya selamat Apa yang selamat kata ahli tafsir Musalamatun minal'uyub Dia selamat daripada sebarang bentuk kecatatan pada anggota badan Macam baru ni kita sembelih korban Kita kena cari sembelihan lembu-lembu yang sihat tubuh badan Jangan tuan-tuan, tuan-tuan ustaz tak pun ada duit ni ustaz Ekonomi pun merudum cari lembu yang murah ini tuan lembu pun ni lembu dua ribu je. Tengok-tengok ai teringeh sebelah hilang. Apa seber-seber seberi tak cukup. Ha, tak apalah Ustaz janji yang lembu. Ha, tak boleh tuan, tuan. Maka begitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala musallamatun. Masih selamat daripada sebarang bentuk kecatatan. Dan yang keempat kata Allah la syiyata Lembu tu mesti lembu yang tidak ada belang-belang pada kulitnya. Ini tuan kena cari lembu yang semua warna kuning pekat. Payah nak cari tuan-tuan. Biasa lembu ni dia ada peta pada kulitnya. Tapi tuan ini Allah sebut, La Syiatafia. Tak nak ada. Belang-belang lain tak nak. Mesti kuning semua. Maka tuan setelah dijawab oleh Nabi Musa AS. Tentang persoalan yang ketiga diutarakan oleh Bani Israel. Maka barulah mereka berkata, Qalul an Bilhak Mereka kata wahai Musa Sekarang ni baru kami faham Baru jelas perintah tu. Maksudnya tuan-tuan dah kali ketiga Tanya soalan baru jelas Senangkan tuan-tuan Sepatutnya tak perlulah pergi tanya soalan dah. Maka soalan pertama pun Tak perlu ditanya sebab arahan sudah pun jelas Tetapi bila mereka sahaja Tanya buat kali yang ketiga dan dijawab oleh Nabi Musa AS Baru mereka kata Qalul anajib tadbilhak Wahai musasqani baru jelas apa yang kamu serukan ingin buat maka kata Allah Subhanahu wa taala fazabahuha mereka pun sembelihlah lembu itu Jadi tuan-tuan akhirnya mereka berjaya juga sembelih lembu yang menempati sifat-sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tuan-tuan di keberjayaan mereka sembelih lembu tu Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhir ayat ini wa ma kadu yafalun fazabahuha tetapi kata Allah Subhanahu Wa pada hakikatnya mereka ni hampir-hampir tak boleh buat. Maknanya tuan mereka hampir-hampir tak boleh melaksanakan arahan ini. Kenapa apa tuan-tuan sekalian kerana yang pertama mereka hampir-hampir tak jumpa. Macam mana tuan-tuan nak cari lembu yang nak bertepatan dengan sifat-sifat yang disebut oleh Allah Cuba tuan-tuan tengok sikit kat Malaysia ni Agak-agak ada ke lembu yang menepati sifat-sifat yang disebut oleh Allah Cari di belah utara, selatan, timur dan barat Wallahualam tuan-tuan mungkin Pak Yah nak jumpa Tapi tuan-tuan akhirnya mereka jumpa je Dan mereka mereka jumpa Didapati Lembu ini hanya ada seekor sahaja. Maknanya tonton tak banyak seekor sahaja Dan lembu ini diceritakan dalam kisah tadi milik seorang anak yatim. Jadi apa yang berlaku bila anak yatim ni tahu Bani Israel nakkan sangat lembu dia ni. Maka tonton anak yatim ini meletakkan harga yang cukup-cukup tinggi. Hak ni, tuan-tuan, jadi permintaan melebihi penawaran. Dalam bidang ekonomi kita sebut, bila permintaan melebihi penawaran, maka harga akan naik. Jadi, tonton disebabkan tak ada pilihan dah, maka Bani Israel terpaksa juga beli. Walaupun harga yang diletakkan cukup-cukup tinggi. Tonton kalau lembu sekol ni, standard lah kita zaman sekarang ni, RM3,000, RM3,500, Paling-paling tinggi ke, eh pun 4000 4500 itu paling-paling tinggi lah. Tapi tuan-tuan, anak yatim ni letak harga yang cukup-cukup tinggi. Dan diceritakan dalam kisah tersebut, dia meletakkan dengan harga mengikut harga kiraan emas. Cuba tuan-tuan bayang. Harga emas, satu gram berapa ringgit? Ada siapa emas ni? Berapa? 200 kan? Lebih ada orang kata RM190 diikut dalam masa kan. Ha, jadi tuan-tuan-tuan kita genapkan RM200. Lembu standard ha, sekor berapa, berapa kilo? Standard sekor. Berapa? 60 kilo je? Bukan, bukan ke dah, dah selesai semua. Sekor lembu tu. 100 kilolah kita kata nak. Katalah 100 kilo. Jadi tuan-tuan sekalian lembu ni ikut harga kiraan emas. Satu gram, dua ratus ringgit. Sepuluh gram, dua ribu ringgit. Seratus gram, dua puluh ribu ringgit. Sekilo gram, dua ratus ribu ringgit. Itu baru sekilo. Ini seratus kilo. Berapa tuan-tuan? Bukan dua puluh juta lah. Sekar lembu dua puluh juta. Lembu apa ni tuan-tuan? Jadi tuan-tuan maknanya Bani Israel tak ada pilihan. Nak cari dah tak ada dah. Arahan ini arahan yang wajib. Maka mereka terpaksa keluarkan duit sebegitu banyaknya, 20 juta. Tak tahulah tuan-tuan cara macam mana mereka dapat tu, Wallahualam lah. Tapi mereka beli jugalah dengan harga yang begitu mahal. Maka mereka pun semeleh. Dah semelih lembu tu, mereka jumpa Nabi Musa AS. Bila mereka jumpa Nabi Musa AS, maka Nabi Musa menceritakan. Wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam ayat ini. Wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha. Wallahu mukhridum ma kuntum taktumun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan ingatlah ketika mana kamu membunuh seseorang. Dan kamu bertelingkah sesama kamu untuk menyelesaikan masalah itu. Maknanya tuan-tuan sekalian, ayat ini Allah cerita sebab apa turunnya perintah ini. Dalam bentuk yang umum, maknanya kata Allah, dan ingatlah ketika mana kamu membunuh seseorang dan kamu bergaduh sesama kamu untuk mencari siapa yang membunuh. Jadi dalam kitab Bani Israel tadi, mereka cerita satu per satu cerita. Berkenaan dengan anak saudara, pak saudara, bunuh, bergaduh-gaduh dan sebagainya. Maka itulah yang Allah sebut secara umum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wallahu mukrijum ma kuntum taktum dan Allah Subhanahu wa taala akan membongkarkan narasi akan memberitahu kamu fakta yang kamu sembunyikan maknanya tuan, tuan bila anak saudara ni bunuh pak saudara dia sembunyikan fakta yang sebenar Maka, tuan, tuan cara bagaimanakah Allah SWT memberitahu kepada Bani Israel siapakah yang membunuh dengan asbab untuk sembelih seekor lembu tu? Mungkin, tuan, tuan kalau kita ditanya, Ustaz agak-agak macam mana? Ya? Mungkin kalau kita fikir, tuan-tuan, sekarang mungkin, kak Ustaz. Tengah-tengah mereka lapar lembu tu ada tulisan pembunuh di daging lembu tu. Ha. Eh, Ustaz, ada. Sifulan bin Sifulan. Pembunuh misteri ha. Mungkin ada Yang kita fikirlah Yang biasa kan baru ni jumpa Ada kalimah Allah ha. Contoh begitulah Ataupun kita kata eh, Mungkin kau ustaz Dah-dah selesai Tengok ada di dalam kulit lembu Sebelah dalam kulit lembu tu Ada tulisan Si pembunuh ha. Nama si Fulan bin si Fulan Mungkin itulah kau ustaz ha. Tetapi tuan-tuan sekandang Allah quran Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Bani Israel siapakah yang membunuh ini merupakan satu cara yang khariqul 'adah satu cara yang cukup-cukup luar biasa memang kita pun tak terfikir begitu caranya Allah Subhanahu wa ta'ala membongkangkan rahsianya jadi tentang macam manakah caranya faqul nadribuhu bi ba'dihā Maka Nabi Musa mengarahkan kaumnya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya. Allah memerintahkan kamu. Untuk pukul mayat. Maksudnya tuan, -tuan mayat pak selara tu. Maka Bani Israel diminta untuk pukul mayat. Jadi tuan, -tuan pukul dengan apa? Biba'adihah. Dengan mana-mana anggota badan lembu yang kamu semelih itu. Jadi tentang Allah SWT perintahkan Bani Israel untuk sembelih lembu tu untuk ambil mana-mana bagian lembu dan pukul mayat tu. Dan diceritakan mereka ambil ekor lembu tu. Dia tetap pukul mayat tu. Kazalikayuhyil lahul maut. Begitulah Allah Subhanahu menghidupkan orang yang telah pun mati. Maknanya pak saudara tadi dah mati. Bila dipukul oleh Bani Israel dengan ekor lembu yang mereka sembelih itu, dengan izin Allah SWT, Allah menghidupkan pak saudara yang telah pun mati. Jadi, tuan-tuan, bila pak saudara itu telah pun dihidupkan semula oleh Allah, Allah, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada kamu, wahai Bani Israel, la lakum ta'kilun sudah berhan kamu berakal. Yang pertama tentulah mereka tak percaya adanya kematian, kehidupan selepas kematian. Dan yang kedua Allah nak ajam mereka untuk yakin akan perintah Allah, maka Allah menghidupkan orang yang telah pun mati. Lalu pak saudara inilah yang memberitahu kepada Bani Israel, wahai sekalian manusia, kamu nak tahu siapa yang membunuh aku? Tak lain dan tak bukan rupa-rupanya dia kata anak saudara aku sendiri. Jadi, tuan-tuan tahulah Bani Israel. Memang betul sangkaan kita, anak saudara dia yang bunuh. Banyak. Jadi, tuan-tuan bila mereka tahu fakta yang sebenar, sebelum ini, tuan-tuan duduk rasa-rasa saja. Bila dah tahu fakta yang sebenar, maka satu sen pun harta tidak dia berikan kepada anak saudara saja. Maka, tuan-tuan, begitulah Allah SWT memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Moga-moga kamu berakal. Lalu, tuan-tuan, kisah berhenti setakat ini. Ha. Cuma, tuan-tuan, jangan tanya saya pula, Ustaz, pak saudara tu hidup lama mana pula? Ha. Yang tu tuan-tuan, tak boleh nak bagi jawapan. Ha. Sebab tak ada dalam cerita tu. Dan dia tak ada siri yang kedua, tak ada dah habislah. Ha. Maknanya, tuan-tuan, sekalian, kisah berhenti setakat itu, bagaimana Allah Subhanahu SWT membongkarkan rahsia. Kepada Bani Israel, siapa yang membunuh? Jadi tentu sekalian bila kita lihat kisah ni, bila kita baca kisah ini, yang pertama kita tahu dah kisah tu. Dan apa yang lebih penting untuk kita jadikan ia sebagai satu bentuk pengajaran. Sebab tuan-tuan semua pasti kisah-kisah yang dipaparkan dalam al-Quran nak memberikan peringatan, pengajaran kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab al-Quran turun laman Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi, tuan-tuan, pastilah ada, kita kata, pengajaran yang boleh kita ambil. Dan dalam kisah ini, banyak pengajaran dari sudut yang pelbagai. Dan antaranya, tuan-tuan, sekalian pengajaran yang penting. Yang kita mesti jadikan iktibar, renungan kita bersama. Dalam kisah ini, bagaimana Allah SWT nak mendidik kita. Nak mengajar kita dan nak mengingatkan kita. Bila mana kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah. Maka tuan-tuan sekalian kita mesti yakin Segala perintah Allah, segala arahan Allah Nak memberikan kebaikan dan manfaat kepada umat manusia Apa pun arahan Allah, apa pun perintah Allah Yang disampaikan, yang diperintahkan kepada umat manusia Hamba-hamba Allah Yakin dan percayalah bahawasanya Perintah itu nak memberikan manfaat kepada umat manusia Walaupun, tuan kadang-kadang kita tak boleh fikir di manakah kebaikannya, di manakah kelebihannya, di manakah hikmahnya. Contohlah, tuan-tuan, seorang kata, Ustaz, kenapa subuh 2, Isyak 4? Kita ni, tuan-tuan, sekarang, kalau kita perhatikan waktu-waktu solat yang Allah tetapkan, inna salataka'lamu ni'alamu ni'na kitaban ma'uqutah, waktu-waktu solat ni, tuan-tuan, sekarang, waktu-waktu yang memang tak ngam dengan Naluri kita lah, fitrah kita ni Allah perintahkan waktu subuh Tengah-tengah setidak tidur Bila pulang dan Allahu Akbar, Allahu Akbar Sekarang ni tuan-tuan lima tiga puluh sembilan Awal tuan-tuan lima empat puluh dah al-dana Dia tuan-tuan dah bangun Semayang dua rakaat Ustaz tak padan Ustaz bangun penat-penat-penat dua rakaat je Kenapa tak empat ustaz? Barulah berbaloi sikit kita bangun ni Ni tuan-tuan dah penat-penat bangun, dua rakaat je. Jadi tuan-tuan, kalau ikut logik kita, memang kita kata, isyak tak patut, Ustaz. Maka tuan-tuan kita tinggalkan tilam kita, bilik kita, tidur kita, bangun, dua rakaat je. Empat ke, barulah rasa padan sikit, bala sikit bila kita bangun ni. Jadi tuan-tuan tanya, kenapa Ustaz tak buat isyak dua, subuh empat. Jumlah pun sama. Dia tak nak jawab, memang payah. Tapi kita mesti yakin perintah itu memberikan kebaikan dan hikmahnya cukup banyak. Itu dalam bab solatlah. Sebagai contoh juga dalam bab sembelihan. Kadang, kadang ada orang kata, Ustaz, kenapa kita nak sembelih lembu? Sembelih ni Ustaz nampak macam zalim. Kenapa Ustaz kita tak bius saja lembu ni? Cucuk lembu ni, bius dua tegi banyak tumbang. Mati sendiri. Kan senang? Taklah nampak terseksa lembu tu. Nampak mati dalam iman. Maka mati tu tenang. Eh, tuan-tuan memang kalau ikut akal kita, ish betul juga. Tak apalah kita try cuba tahun depan. Tak boleh tuan-tuan. Maka kita mesti yakin. Setiap arahan itu dia memberikan manfaat kepada umat manusia. Sebagai contoh dalam bahagian tadi. Bahawa ni tuan-tuan sekalian bila dalam rancangan Anda Mushkil. Tuan-tuan tengok rancangan Anda Mushkil. Atau tak nak dengar? Anda mungkin ni TV 1, 6.30 pagi. Dah awal sikit lah. 6.30 pagi dah start lah. Tak apalah. Jadi tonton tuan, tuan baru ni Adil Adha baru ni. Dr. Syoky Osman. Dia menceritakan pengalaman dia. Bila buat korban di Kemboja ataupun di Vietnam. Jadi tuan-tuan bila pergi di sana. Ada satu peristiwa yang aneh berlaku. Iaitulah, tuan, tuan di satu kawasan yang majoritinya kawasan bukan Islam. Orang bukan Islam, sikit sangat orang Islam. Dan di situ ada pasar. Dan pasar itu, penjualnya yang Islam pun ada, yang bukan Islam pun ada. Jadi, tuan-tuan, ada pasar, ada peniaga-peniaga yang jual daging. Maksudnya, dalam daging ni Islam pun ada, bukan Islam pun ada. Yang peliknya, tuan, -tuan sekalian, walaupun kawasan itu majoriti orang bukan Islam... Tetapi, peniaga-peniaga Islam Menjual daging Daging mereka tu lebih cepat habis Berbanding orang bukan Islam jual Maknanya, tonton pelik juga Kenapa mereka ya, Islam yang tak bantu ekonomi mereka Tapi mereka beli daripada orang Islam Bila ditanya dengan tonton sekalian Kenapa mereka pilih orang Islam Mereka kata sebenarnya Daging yang orang Islam jual ni Daging ni, dia rasa lagi fresh Lagi sedap, lagi segar Banding dengan orang Islam yang, yang jual. Daging yang semelih ni lagi segar berbanding daging yang tidak disemelih. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan tak percaya, jangan test pula. yang tak semelih. Ha. Maknanya kita nak sebutnya. Bukti daripada Allah Subhanahu SWT untuk memberikan manfaat kepada umat manusia. Itu contoh mudahlah. Maknanya nak katakan bahawasanya, bila mana sesuatu perintah itu diberikan, diarahkan kepada umat manusia, maka kita mesti yakin. Perintah itu memberikan manfaat kebaikan kepada umat manusia. Tak ada satu pun perintah yang Allah Subhanahu SWT nak memperbodoh-bodohkan kita, nak mempermain-mainkan kita. Tak ada. Jadi tentang sebab itulah, ini perkara berkenaan dengan akidah. Berkenaan dengan keyakinan ikatan kita dengan Allah Subhanahu SWT. Kalau kita masih lagi rasa ragu-ragu terhadap perintah Allah, hukum hakam Allah, arahan Allah, maka lebih kurang kita dengan Bani Israel ini tak jauh beza sangatlah. Maksudnya tak nak sebutnya bagaimana Allah Subhanahu SWT menguji Bani Israel dulu dan kita sama sekarang pun diuji oleh Allah. Jika kita masih lagi ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa maka masih lagi belum kuat ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Lalu kisah ini dibentangkan untuk kita jadikan iktibar. Supaya jangan kita tiru perang Bani Israel. Jika kita tahu tentang kesilapan yang mereka lakukan itu, Supaya kita tak ulang kesilapan yang mereka lakukan itu Sebaliknya terus melaksanakan perintah Allah sami'na wa SWT sami Kami dengar dan kami tahan Dan bukan bermakna tuan-tuan sekalian pintu soalan ditutup tak Tinggal lagi tuan-tuan sekalian dalam bab ini Perkara yang tidak sepatutnya ditanya, ditanya Maka itu mendatangkan kesukaran, kepayahan Untuk nak melaksanakan perintah tersebut Apakah sebab itulah muslimin dan muslimat mudah-mudahan insya-Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sedikit perkongsian berkenaan dengan kisah yang Allah paparkan dalam surah Al-Baqarah kisah tentang lembu betina ini dapat memberikan manfaat dan renungan untuk kita bersama agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantau muslimin dan muslimat sekalian sebelum saya mengakhiri tazkirah pada malam ini ada sedikit pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama di sebelah belakang sana saya ada buat sedikit jualan amal, membeli sambil menderma produk-produk Tok Guru Pondok Dia ada susu kambing, kepi susu kambing dan seangkatan dengannya lah Dia tonton harga sekotak dan tu ada 20 paket, RM22 harga pasaran Cuma dia jual di majlis-majlis ilmu dengan harga promosi, sekotak RM20, RM3, RM50 detonton yang berminat untuk membeli sambil menderma untuk Mahad Darul Anwar Pulau Melaka Kelantan dialu-alukan. Dan yang kedua, Tonton muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada awal bulan hadapan, saya bersama dengan sahabat-sahabat saya daripada Amal Gombak, kami menganjurkan program bersama dengan rumah anak yatim Nurul Qanaah di Gombak. Di Tonton pada malam ini saya mempelawa Tonton muslimin dan muslimat sekalian, kalau-kalau ada sebarang bentuk sumbangan sama ada dalam bentuk sedekah, infak, zakat dan sebagainya Yang boleh dihulurkan untuk membantu rumah naik tersebut Dan untuk nak melaksanakan gerak kerja jihad Fisabilillah Jadi tuan-tuan bolehlah hulurkan sumbangan insya Allah mungkin selepas insyaAllah nanti Kita akan sediakan tabung ataupun sejadah di belakang Tuan-tuan bolehlah hulurkan Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan itu Akan ada sahamnya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian tuan-tuan sekalian dalam bab sedekah ni Saya teringat Tok Guru saya pernah berpesan dia kata bila kita nak bagi sedekah ni dia kita rasa berat nak bagi sedikit bagi banyak rasa berat nak bagi 10 ringgit bagi 50 ringgit jadi insyaallah bila kita bertemu dengan Allah kita takkan menyesal Itan tan malaah alam apa yang baik itu datang malaah sughna wa taala yang lemah itu atas kelemahan diri saya sendiri. Alhamdulillahi masyaAllah naji masyaAllah rahman rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiyallahumma jangan kita jemah merhuma. Ataupun terfikat terfikat mausuma. Rabbana zin ilma warzulna fahma. Wa amal salih almukula. Rabbana aatina fil dunia hasana. Wa fil akhirati hasana ta mukinat al bannar. Wassalamu ala shalina muhammadi wa ala alihi wasahbi اللهم اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا نسئ ان لساننا لا في خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولقول هذا